Faragó Miksa A Pozsonyi Országgyűlés utolsó napjai Néhány adat a szabadságharc pénzügyeinek történetéhez. A Pozsonyi Országgyűlés követeit az 1848-i híres ülésszak utolsó heteiben egy kínos ügy mind jobban és jobban foglalkoztatni kezdte. Pozsonyban győrött, Pesten, és az országnak még számos helyén a nép tömegesen megrohanta az állampénztárak helyiségeit, és követelte, hogy bankója ércpénzre váltassék be. Midőn pedig a pénztárak, az érckészlet apadása következtében a fokozott igények kielégítésére képtelenek kíváltak. A néphangulat szenvedélyes lázadásban tört ki, és oly véres verekedésekre és tüntetésekre ragadta a tömegeket, hogy a nyugalom helyreállítása céljából a katonaság segítségét kellett igénybe venni. Hogy e nagyszabású és következményeiben gyászos tüntetések eredetét megállapíthassuk, szükséges, hogy azok tulajdonképpeni előidézőjét, a pénzváltás mikéntjét megvilágítsuk. Magyarországon az időtájt, csak úgy, mint az örökös tartományokban, az Osztrák Nemzeti Bank pénzéjei forogtak. 1816 óta kizárólag ezek a jegyek, s mellettök igen kevés érzpénz képezték a forgalom egyedüli kiegyenlítési eszközeit. Hát nem volt valami nagy népszerűségük soha, s az érzpénzt mindenki szívesebben fogadta el s pedig sokszor nem is éppen a bizalomhiány miatt, bár kétségtelen, hogy ez volt az oka legtöbbször. Néha azonban csak a váltás szer feletti nehézkessége miatti elővigyázatból. Mit csináljon például egy földmivelő ember a jószág eladása révén szerzett 5 és 10 forintos bankjegyekkel, ezek voltak akkor a legkisebbek, az 1 és 2 forintosokat csak később nyomták, ha azokat felváltani, csak nem képtelen. Pedig ez gyakori eset volt, miután a felváltó pénztárak egyrészt több napi járóföldre voltak egymástól, másrészt azoknak megközelítése időközönként teljesen lehetetlen volt. A jegybank ugyanis nem gondoskodott megfelelő számú felváltó pénztárról, fiók intézete pedig az egész országban egy sem volt és csupán a budai, temesvári, nagyszebeni és kassai állampénztárak voltak megbizottai a váltási szolgálat ellátására. De még e bizományi pénztárak is csupán meghatározott napokon. Rendszerint négyszer hetenként, és csak az érc pénzkészlet nagyságához képest állottak a váltani óhajtók rendelkezésére. Gyakori eset volt, hogy az érc készlet a kincsztár szükséglete folytán teljesen elfogyott. Az első felváltó ugyanis mindig a kincsztár volt, és ennek szükségletei mindig soron kívül intéztettek el. Csak ezután kerülhetett sor a magánfelekre. Mígy gyakori volt azonban az is, hogy a váltani óhajtó el sem juthatott az állampénztárhoz. Hiányzott az út amelyen oda mehetett volna. A budai hely például a téli időszak beálltával, mikor a Duna zajlása miatt szét kellett hordani a hajóhidat, tökéletesen el volt zárva a pestiek s a környékbeliek elől. Ilyenkor aztán a Pesti 30 hivatalnál, mely azonban nem volt megbízottja a banknak, próbálkozhattak az előjegyzéssel, s várhatták a jó szerencsét, amíg rájuk kerül a sor. Panasszal pedig hiába fordultak bárhova, sehol sem kaptak orvoslást a bajokra. A pesti kereskedők például, kiknek üzleti tevékenységét néha teljességgel megakasztotta az apró pénzhiány. egy folyamat vágyukra, melyben csak éppen azt kérték a Nemzeti Banktól, hogy a bankfiók, így nevezték a bizományos állampénztárt, a befagyott Dunára való tekintettel helyeztessék át Pestre, mert itt van a kereskedelem központja, itt van a felváltásra a legnagyobb szükség, s hát a zajló Dunán nem lehet a pénztárt megközelíteni. Azt a választ kapták, magasabb és fontosabb tekintetek gátlólak állanak a kérés teljesítése útjában. A Nemzeti Bank válasza persze elégedetlenséget szült a kereskedői osztály körében, de kénytelen kelletlen beletörődtek a változtathatatlanba. Az az, hogy mégsem egészen. Egyesek, kiknek a felváltás időközi lehetetlensége megapasztja üzleti forgalmát, nem fogadják el teljes mértékben az osztrák bankót. Levonnak, leszámítanak valamit az értékéből valami olyan kamatfélét, mint a később esedékes váltóknál szokás. Íme a váltási nehézségek miatt diszázsiót kapott az osztrák bankó. Ingadozóvá válik az értéke, s ez bizonytalanná tesz minden üzletet. Végül bizalmatlanná válik iránt a veszteségei miatt üzletember s a nép fia egyaránt hitelre talál minden kósza hír, mely arról szól, hogy a bank megbukott. Az ímódon előkészített hangulathoz aztán csupán egy kis parás hír hiányzik, s a publikum fejvesztetten tolong a pénztárakhoz, mely íróhamra elkészülve nem lévén, bezárja helységeit. Na és akkor itt van a bankó krízis. Az 1848. év elején a magyar nép hangulata éppen elég gépreparálva volt az osztrák bankó ellen, ahhoz, hogy egy nyugtalanító hírszányra kelte esetén tömegesen igyekezzék megszabadulni, az anélkül is félve fogadott papírpénztől. Feltámadtak az elmúlt idők sötét árnyai. Azoknak az eseményeknek emlékei, melyek feledésbe úgy sem mentek még, s melyeket nem csak az öregebbek, de a középkorúak is átéltek. Az 1811 és az 1816-dik év devalváció. Az a gazdasági megrendülés, melynek nem csak emléke, de hatása sem múlt még el kép Az állami tönk Amely miatt száz és százezer család koldusbotra jutott, miután egy napon arra ébredt, hogy a fekete bankó száz forintja már csak húsz forintot ér. Az ezen szomorú idők óta a papírpénzek iránt állandó lappangó kétség és gyanú minden kósza hírnyomán felfelújult, s hogy szerű nyugtalanság ez ideig nem mutatkozott? Az nem is annyira az érckészlet nagyságán, mint inkább az osztrák Nemzeti Bank rendkívül ügyes pénzügyi politikáján és áldozatkészségén múlt, melyel a kész alapítása, vagyis 1846 óta állandóan fenntartotta. A pénztárhoz tolongókat ez ideig legfeljebb jól megváratták. De egyébként mindenkor kielégítették az igényeiket. Így aztán, mindenki látvád, hogy a bank tényleg képes. hamar elült az elégedetlenség. Mintha azonban az 1848. év beköszöntével mindez megváltozott volna. Egyik riasztó hír a másik nyomába lép, s a nyugtalanság, mely ezek nyomán elfogja a lelkeket, csak nem akar megszűnni. Franciaországban kitört a forradalom, s a Párizsi nép február 24-én kikiáltotta a harmadik köztársaságot. Néhány nap alatt e hír végig egész Európán, s a népeket mindenütt forradalmi lázba hozza. S a mi népeink, mármint azok, amelyeknek egy kis vagyonkája volt, Legelébb is a felváltó pénztárhoz szaladtak. A bécsi bank az időváltozás e tapintatos pókja érezte meg legelsőbben is a válságos idők bekövetkezését. írja a höke Lajos krónikájában. Mindenki érsz pénzt akar a bankó helyett, melyet nem csak hogy beváltani siet, hanem fizetés még elfogadni is vonakodik a kereskedő. Értelmesebb embereket is meglepett a páni félelem, s több kalmár, kocsmáros és egyebek vonakodott bankényet fizetésbe elvenni, és abból visszaadni. Ez persze kihatással volt minden rendű és rangú ember életviszonyaira. A kereskedelem teljesen megakadt. A forgalom a legszükségesebb igények kielégítésére zsugorodott. Nem is új javak szerzése volt már a cél, hanem a meglévőnek biztosítása, mely a múltak tapasztalatin okulva csak mindennek pénzétevése és az érzpénznek eldugása, elrejtése, visszatartása útján történhetik. S az érzpénz végül úgy eltűnt a forgalomból, hogy egy árva huszas sem lehetett pestel látni. a népáradat pedig folyvást tart. A felváltó helyiségeket úgy körülveszik, hogy a tolongásban számosan megsebesülnek, és végül már katonai segítséget kell igénybe venni, hogy a pénztára körül a rend és biztonság helyre álljon. Ez azonban nem szünteti meg a nőttön növekedett veszedelmet, mert hiszen most már a tömeges felváltás következtében apadófélben van a bank érckészlete, s az újabb küldemények egyre késnek Bécs felől. Az emberek, akik napok óta hiába várják bankjegyeik felváltását, hamar észreveszik a bank zavarát, és most még inkább hisznek a szállongó híreknek, s csak még jobban fokozódik az osztrák bankótól való félelem. Mesten e hét folyamán a bankjegyek beváltása mint egy népcélussá vált. Mit nem kis mértékben idézett elő az árusok és kereskedőknek azon tettel mutatott eljárása, hogy a vevőknek készek voltak inkább adni hitelre portékát vagy élelmi cikket, sem mint a kínál bankjegyek felváltását teljesített ők. E faktum először indignációt majd zavaros aggodalmat támasztott, és a nyugalmas status quo csak az által állíthatott vissza, miszerint Budán a bankhivatalnál, mint Pesten a Városháznál, a Bécsi Bankegyetnek a beváltása kihirdettetik. Ez egy március 11. Kihír. E Megnyugtatások azonban nem valami nagy hatással lehettek mert egy néhány nappal későbben írt üzleti jelentés szerint a budai bankfióknál, mármint az állampénztárnál, a tolongás még folyvást tart, és az első napon, mármint a hirdetés napján, oly tömeg használni az alkalmat, hogy az illető hatóság jónak látta a fegyveres erőt kéznél tartani. Budán minden egyesnek 500. Pesten tíz pengőforintig váltanak. A jegyeknek ezüst pénzre beváltása egyre tart, mert közels és távolvidékek ezresei csak most érkeznek meg. Különösen nagy arányú volt a pánik, és ennek hatása alatt a felváltó pénztárak megruhanása győrött, hol a város vezetősége, egészen március végéig kénytelen volt a rendfenntartására katonai készenlétet alkalmazni. A győri mozgalmak erőteljessége a szállongó híreken és az osztrák pénzjegyekhez tapadó sötét emlékeken kívül egy különleges győri eseményen is alapultak, melynek előzményei egészen a század elejére vezethetők vissza, és amelyet semmiképpen sem lehet a helyen megeblítetlenül hagyni. 1809-ben ugyanis, midőn Győrváros megnyitotta kapuit és meghódolt a francia seregek előtt. Napóleon 300 ezer forintnyi hadisarcot vetett ki a városra. Az összeg hirtelen lévén szállítandó, a város, melynek pénztárai a hadjárat alatt teljesen kiürültek, kiinos zavarba jött. Végül is úgy segített magán a tanács, hogy nagy hirtelenében a birtokosok összességét terhelte meg a nagy összeggel, melyet a telkek és házak számának arányában egyenlően osztott meg. A beszolgáltatott összegről minden ház elismervényt kapott, mely azon ígéretet tartalmazta, hogy a had céljaira befizetett összeget a kincstár vissza fogja fizetni. Na hát, hogy mikor, melyik évben, arról szó sem volt. Ezek a kincstári kötelezvények, illetve elismervények az akkori kezdetleges formák betartása mellett csak nem három évtizedet át forgalmi értéket képviseltek és mindig beszámítottak a házak árába, amikor azok eladásra vagy öröklésre kerültek. Eleinte teljes volt az értékük, mert az volt az általános hiedelem, hogy Ferenc császár fogja majd azokat beváltani. Apránként azonban mind lejjebb szállott a becsük, miután be nem váltották őket. De azért a házak eladásánál miért mindig szerepeltek. Néhol néhol az 1820-as években végre kezdtek elmaradozni a sarcbeszámítások, s a a harmincas években már csak ritkán találkozunk velük. 1839-ben pedig utolszól fordult elő olyan házeladás, amelynél beszámítatott. Azon túl egyáltalán megszűntek szerepelni, miután értékük teljesen megszűnt. De csak az elismervények értéke szűnt meg. Az elégedetlenség mely a vagyonveszteség nyomán támadt, az megmaradt. Ott ült a lelkeken, s várta az időt, midő nyíltan kitörhet. Biztos volt, hogy a legkisebb veszély hírére győr népe lesz a legelső, amely, ha nem is a cél után, de érc után fog kapni, a pengőpénz után aki a néplélek megnyilvánulását valaha is megfigyelte, biztosra vehette, hogy egy bankókrízis esetén a győriek fognak legelsőbben is megérdni, és ők lesznek a felváltó pénztárak legelső és legerősebb ostroblói. Hát úgy is lőn. Nyugat felül a felfordulásnak még csupán a legelső hírei érkeztek meg, s már Győr környékén a birtokosok egész népe sietett a városba, hogy kis vagyonát ért pénzre váltsa. Az állami pénztárak heteken át állandóan ostrom alatt állattak. A katonaság is alig-alig tudott rendet teremteni, s még így is a tolongásban számosan megsebesültek. A felváltási veszedelem csak hamar oly komoly veszedelemmé növekedett gyűrött, hogy a februári megyei gyűlésen is szóvá tétetett, s többek felszólalása után a megye határozatából sürgős üzenet küldetett Győr megye követének, hogy az éppen ülésező pozonyi országgyűlésen tegye szóvá a Bécsi bankók ügyét, és kérje ki az országgyűlés segítségét a fenyegető veszély elhárítására. Győr megyét az 1847-48. országgyűlésen balokkor korbél képviselte. Maradi ember a konzervatív párt tagja Valokkornél a vet utasításnak siet megfelelni, S március elején a kerületi ülésen bejelenti, hogy a bankjegyek ügyében indítványt óhajt beterjeszteni. Az országgyűlés előtt éppen egy nagyon fontos ügy fekszik, az örökváltság ügye. Egy nappal előbb indítványozta volt, kosut Lajos, Pest megyei követ, hogy annak tárgyalása kezdessék meg. Értesülvén azonban Balok Kornél beterjesztendő indítványáról, s maga is sürgősnek találván annak elintézését, önként kérelmezi, hogy az ő indítványának tárgyalását a Balok Kornélé megelőzhesse. Eképpen határozattá vált, hogy a legközelebbi ülésen, vagyis március harmadikán, a pénzügyi indítvány, azaz balokkornél előterjesztése fog tárgyaltatni. A törvényhozás ülészezése iránt érdeklődők, valamint a nagyközönség körében is, csak hamar elterjedt a kerületi ülés határozatának a híre. Érdekelt ez most mindenkit, mert a pozsonyi pénztárak is, nem kevésbé, mint a győriek, állandóan ostrom alatt állottak, és itt is, csak úgy, mint amott, késedelem nélkül igyekezett mindenkit úladni az osztrák bankókon, amelyeknek hitele a felváltás nehézkessége, illetve az utóbbi napokban lehetetlensége miatt napról napra jobban csökkent. Fejvesztetten sietett gazdag és szegény egyaránt a felváltó pénztárakhoz, hol azonban csak súronyos katonaságra talált. A pozsonyi lakosságot úgy elfogta az izgalob láza, hogy valóságos utcai forrongások keletkeztek, amit a söpredék nép a külváros házainak és boltjainak kifosztására használt föl. A rend helyreállítása és fenntartása igen nagy nehézséggel járt. Könnyen elképzelhető, hogy í erőzmények után mély kíváncsisággal és érdeklődéssel néztek a pozsonyiak, Na de általában a követek is balok kornél felszólalása elé. A kerületi ülés tanácskozó terme színültig megtelt március harmadikán, és balok kornél nem minden elfogultság nélkül remegő várakozás közepette kezdette meg beszédét. Visszatekintve Európa azon pénzbonyodalmaira, amelyeket a francia forradalom idézett elő, s következései a magánviszonyokra nézve még élénk emlékezetben vannak, figyelmezve az újabb eseményekre is, melyek a pénzügyre már is befolyást gyakorolnak, küldőim kebelében aggodalom ébredt a forgalomban lévő bankjegyekre nézve. Sürgős és elengedhetetlen szükségnek tartja a nép megnyugtatását. Ami azonban csak úgy érhető el, ha az osztrák nemzeti bank számadásai közzététetnek, melyből mindenki láthatja majd, hogy a godalomra nincs ok, mert a bankjegyek fedezve vannak. Miután pedig a bank nem teszi közzé önként a számadásokat, indítványozza, hogy kéressék meg őfelsége egy alázatos felírás által arra, hogy a banknak egész állása, s a forgalomba lévő bankjegyeknek miként fedezése iránt az országot felvilágosítani és megnyugtatni legkegyelmesebben méltóztassék. A bankok krízis oly nagy tanástalanságot és fejvesztettséget idézett elő a követek soraiban, hogy Balogh kornél indítványát általános helyesléssel és lelkesedéssel fogadták. Talán szentül hitték is, hogy egy esetleges bankkimutatásnak tényleg megvolna az óhajtott hatása. Az indítvány már-már már határozattá válik. Midőn váratladú szólásra emelkedik kosút Lajos. És balokkornél indítványához szólván, ez alkalommal mondja el legszebb, leghatásosabb és legbélyebb értelmű szódoklatainak egyikét. Nem tartja elegendőnek megállani a banki mutatás közlésének követelésénél, mert ez csak egy részlet, mely az egésznek következménye. Nekünk a magyar jövedelmek és státuszszükségek számbavételét, az ország financiájának alkotmányos kezelés alátételét, szóval önálló magyar finanszminisztériumot kell kívánnunk, mert különben a rólunk, ám nélkülünk intézkedő idegen hatalom pénzviszonyainkat végtelen zavarokba bonyolíthatja. Ha ellenben felelős finanszminisztériumunk lesz, a királyi szék díszéről, hazánk szükségeiről, és minden jogszerű kötelességeink teljesítéséről, okszerű gazdálkodással gondoskodhatunk, s polgártársaink pénzviszonyait minden veszélyes fluktuációk ellen Biztosságba helyezhetjük. A bank kimutatását megnézte, és abból meggyőződött, hogy jelenleg még sebbi aggodalomra sincs oka a közönségnek, mert a bankjegyek kellőképpen fedezve vannak. Kívánja azonban, hogy a bank kimutatás a közönség megnyugtatására tényleg nyilvánosságra hozassék, és hogy a bankjegyesznek ezüst pénzbeli beváltására az ország minden részeiben sikeres intézkedések tétessenek. És ha ehhez a kormánypolitikának iránya okszerűen megváltoztatik, remélem, hogy a bizalom helyreáll, melyet helyreállítani saját zsebünk érdeke, de a dinasztia érdeke is hatatlanul megkívánja. Ezeket tartva szem előtt egy feliratú javaslatot terjesz be. Hazánk méltán elvárja, úgy mond a felirat, hogy földművelésünk, műiparunk, kereskedésünk felvirágzására sikeres lépések tétessedek. A magyar jövedelmének és szükségének számbavételét és felelős kezelés alátételét tovább nem halaszthatjuk, mert csak így teljesíthetjük azon alkotmányos tisztünket, hogy úgy felséget királyszékének díszéről, mint hazánk közszükségének, és minden jogszerű kötelességének fedezéséről sikerrel intézkedhessünk. Majd az ország politikai és gazdasági helyzetének vázolására tér a felirat, és végül független felelős magyar minisztérium kinevezését kéri, és azt, hogy a monarchia másik felében is alkotmányosság lépjen az abszolút uralom helyébe. Március harmadikán, amikor Kossuth eljavaslattal a rendek elé lépett, a franciaországi események és azok a felfordulások, miket a párizsi forradalom Európa szerte előidézett, már nálunk is közismertek voltak. S itt is, miként mindenütt, hová azoknak híre eljutott, észrevehető nyugtalanságokat keltett. Kosut nagyon jól ismerte a viszonyokat, és úgy intézte szónoklatát, hogy a reformok megindítására alkalmas hangulatot kihasználja. És Kosut jól számított. A szabadság lehelete, és a reakciónak pillanatnyi gyengesége megmáborította a lelkeket és a bűvös szavak elérték céljukat. A felirati javaslatot a kerületi ülés egyhangúlag magáévá tette, és másnap, március 4-én már az országos ülés is elfogadta. Kossuth beszédének ama része, mely az osztrák nemzeti bank állásával és a bankjegyek fedezésével foglalkozott, a nagyközönség körében igen kedvezően fogadtatott, s a személye iránt már ekkor táplált bizalomnak nem éppen utolsó jele, hogy a ma kijelentésével, mi szerint az osztrák bankjegyek birtokosainak, miután a bank állása kielégítő, még nem lehet okuk a nyugtalanságra, egyszerűen megszüntette a felváltó pénztárak ellenintézett pánikszerű rohabokat. A bank pénzügyi helyzetének rosszabbodásával ez a kedvező hatás azonban csak hamar szerte foszlott, és a bizalmatlanság csak még fokozottabb erővel tört ki. Ha azonban a pénzjegyválság dolgában kosút beszédének nem is volt valami átalakító hatása, amire egyébként nem is számíthatott, annál tartósabb, sőt örökké emlékezetes marad a beszéd, államjogi hatása. Kossuth e felszólalásával és elfogadott felirati javaslatával ugyanis megindult az 1848. évi Magyar Szabadságharc.